Darine, veški, deršite mi moš isti koji se i sve ispunjavaš. Križice dovare životodavče dođo seli se u nas i očištino su svake nečistoće, ispova si gordi naše. Bogoslovci i večno, večno vam. Gospod moj, Gospode moj, Gospode moj, Bože svega jedini darodavče bogoslovlja i čuvara istinskog bogoslovlja i njegovih istinskih dogmata I riječi jedina i jednonačalna trojice, ne samo zato što jedina vladaš svima, nego što u sebi imaš jedno jednino načalstvo, načelo jedino jedinicu oca iz kojega proizilaze i na kome se uzvode nadvremena i naduzorno sin i duh. Oče jedini, nerođeni i neishodeći, bezuzročni jedini oči neodvojivih od tebe i ravnih po tebi svjetlosti sina i duha. Daj nama da pravilno i tebi ugodno, bogoslovstvujemo i sagledamo i saglasno onima koji su odvijeka dijelom i riječi ugodiše, da bismo te svi poznali jedno, jed, jedno jedino izvorno božanstvo, jednoga oca i proishoditelja i uz tebe jedinoga tvoga sina i jednoga tvoga duha i da proslavljamo jedinoga Boga proslavljamo jedinoga Boga u jednome i prostome a bogatstvo svesilnom božanstvu i da bude moguć i da budemo tebe prostavljenim e, bogatim oboženim i trisvetim tvojim sveto izlivom amin amen, amen, amen. Veoma je značajno, braće i sestre, da a, pored toga što slušamo i čitamo riječi i pouke velikih otaca crkve i pored toga što koristimo ovako uzvišena molitva slovne poput ovog koje smo upravo upotrije bili. Radi se ovo molitvi i svetogodca naše Grigorije Palame koja nama, kao djece crkve, daje e, silna krijeva, da možemo da se vinemo u sve duha, da to kretanje bude bezbjedno. A bezbjedno je kad pred nama idu i pred našim molitvenim sadranjima, prestoje svetitelji naše crkva. To je veoma blagosloveno i neophodno za nas koji se spasavamo u ova vremena. Međutim, vrvo je značajno da pored poštovanja ukazujemo velikim ocima naše crkva svakako i uvijek na čeluci svetim apostolima Pone njihovim učenicima i prejemnicima, svedosvetitelja naših dana, da umijemo da slušamo i poslanike, gospodine, koji su tu, među nama. Jedan od takvih je si naš dragi Jotos Slobodan, koji nosi opit jedne generacije, opit ovih naših dana i riječ naših mladih srštenika ima jednu posebnu težinu, posebno ako je nekako provjerena duhom crkve i zapečačena bogoslovom Božima, sve to imamo i večeras otec svoboden je rastao Svetinje naše svete Crne gole, posebno uz postoški čivot, rastao zajedno sa obnobljenom budimljansko-nikšičkom eparhijom. I evo je kumlad, već nosi nemalo vreme i veliku i častav i odgovornost kao arhijerejski namjesnik episkopa Budivna Spornikšićkog i Onikija, zajedno sa svojom sabrećom, takođe vrlo mladim sveštenicima. I veoma je značajno da mi kao narod Boži umijemo da prepoznamo taj trud, tu žrtvu, da ih mogitveno ukrepljujemo, ali da znamo i da ih osluškujemo, jer mnogo toga e, sila Gospodnje upravo otkriva kroz Njih. Znate i sami u preuranjenom su sretu nas koji još uvijek nosimo i otvorene rane i velika neznanja, navoz usrijetanje sa ognjenim istinama vjere može da bude i fatalno. Zato je bitno da uvijek imamo pored sebe nekoga koja je tu od naših dana, od naše generacije, a ispred nas iskustvom i poznanjem crpenih istina. Tako da se radujemo što je otac slobodan večeras ovdje sa nama i što je to voljen pored raznih obaveza koje kao arhijelijski namjesnik ima bi se odazvao da je to nešto od svog iskustva danas časnog posta podijel i sa nama to ime oče još jednog časa, hvala ha. hvala oče Rafaile na pozivu na novim lijepim riječima hvala vašem, vašoj bratiji što ste me pozvali da še raz pokušamo nešto da kažemo jedno je veoma Meni se čini veoma bitnoj temi za svako hrišćanine, ne samo za sveštenike i monahe, nego za svakog čovjeka koji želi da živi hrišćanski život. Pošto smo u vremenu časnog posta u drugoj nedelji koja je posvećena Svetom Grigoriju Palami čovjeku koji je živio u 14. vijeku svetitelju velikom bogoslovu naše crkve znači iz 14. vijeka kraj 14. sredina 14. vijeka odlučili smo da malo nešto pričamo o bogosluženju naše crkve i uopšte šta je bogosluženje za naš život, šta znači nama na koji način ljudi, hrišćani treba da učestvuju da razumiju bogosluženje jer opet bogosluže, bogosluženje je žila kucavica svakog čovjeka A čak sveti oci su stavljali pravilo molitve ili pravilo bogosluženja ispred pravila vjere To je stara ravnohrišćanska istina ili, kako je Sv. Irina Jelijonski govorio, da naša je vjera saobrazna sa liturgijom koju služimo, znači sa bogosluženjem. Jedan veliki bogoslov, Svetogorec, Arhimandrit Vasilije Gontikakis, kad je promišljao na ovu temu, došao je do jednog bolnog pitanja kako da današnji čovjek postane liturgijski čovjek kako da današnji čovjek bude bogoslužbeni čovjek kako u ovom vremenu koje je ispunjeno brzinom nuđenjem svega i svačega svih tih lakih stvari koje je život pruža kako da čovjek se izdigne iz toga i da postane liturgijski čovjek. Onda dolazimo do nas do tog pitanja kako to učenje o velikom postu kome se nalazimo, kojim putujemo, koji nam pomaže da primjenjujemo u našem životu. Obično to su neka pravila koja prvo svi uzmemo i znamo da počnemo učimo šta je posna hrana šta ne bi trebali da jedemo kad je post. Nažalost, kod dobrog dijela ljudi, to se sve završi na tome. Znači, uzdržava se od mrsne hrane, ako ga pitate da li posti, on će reći da posti, ali od toga ništa dalje. Obično, dobar dio posti, to smo mi svjedoci, sveštenoslužitelji, znamo da dobar dio našeg naroda postili prvu nedelju i zadnju nedelju poneko još srijedu i petak ustoji kad su veliki postovi i opet se na svemu tome završi i post i prisutstvo da kažem učestovanje u bogosluženju bude ta tih par puta godišnje. Međutim, oci Crkve nas uče da ustvari i post kao jedan blagosloveni način života je mnogo dublji osim samo hrane. nas smo svjedoci da možemo vrlo lako da obezbijedimo posnu hranu. Ovi koji žive od trgovine i smisili su da a, skoro sve više bude posna. Ja, možemo da kupimo razne proizvode i da tako zadovoljimo tu formalnu stranu. Ali... Hrišćanska priča je mnogo dublja, kao što reku smo. Ta stalna borba između forme i suštine je nešto što nas stalno opterećuje. I to moramo da priznamo, da formalno nešto uradimo, da zadovoljimo neka pravila, ali da nas suština života, hrišćanskog istinskog života, ne dotakne. nas kad smo čitali evanđelje, Onoj četvorici ljudi koji su donijeli svog prijatelja na nosilima, na odru, koji je bio bolestan da ga gospod iscijeli, nisu mogli da priđu ovaj jer je bilo veliko mnoštvo naroda oko gospoda, bi išu u jednu kuću. I onda su i svoje vjere i svoje žrtve i to, te potrebe da se dotaknu, da vide gospoda. Su se čak popeli na krov, prokopali krov i ušli i unijeli bolesnika koga je gospod. Vidjeći njihovu vjeru, kaže, reče, uzetome, uzmi odr svoj i hodi. To je u stvari ona, ta današnja priča jeste u stvari suština da nam napor koji su ova četvorica imali za drugoga, ne za sebe, za svog bližnjega, da ga dovedu do gospoda, da ga da gospod isijeli, vjerovali su Da, ako se sretnu sa gospodom, da će gospod ga iscijeliti. I gospod vidjevši vjeru, vidjevši to njihovo unutrašnje a, biće, to njihovu spremnost na žrtvu, prije svega zabližnjega svojega, što je mnogo bitno, gospod iscijeljuje uzve toga. I to je u stvari, nekako danas, kad smo razmišljali o tome, koliko život Prolazi mimo nas, ta punoća života. U drugom evanđelju, od, o, koje je se čitalo za svetog Grigorija Palamu, čiji danas, da kažemo, praznik i svake druge nedelje posta, već evo, vijekovima, ovaj praznujemo taj dan uvijek, u drugu nedelju posta, kaže da imaju život u izobilju. Prvo bi se pomisilo, život u izobilju je blaga ovoga svijeta, jel'o? To je nekako kad kažemo neko izobilje, ili, ali nije to izobilje te vrste. Nego izobilje punoće života, istinskog pravog života. Jer ako nemamo istinski život u sebi, onda nam sva blaga ovoga svijeta dođu kao ništa. Sve to je jedan tren. Jedno me potresla jedna priča, ja u Nikšiću živim i jednog mogu da kažem poznanika koji se preko noći na neki način obogatio po znacima navode i kojima danima tražio da pričamo i pričamo ja sad malo onako skeptičam prema cijeloj toj priči znajući već malo da neke vode ovako koje nisu ali opet čovjek je čovjek moramo imati ljubavi i istrpljenja za svakog čovjek i stanem da pričam s njim znam da ima mnogo novca da Živi da pute. I on kaže meni, ja nisam srećen. Kaže, ja jednu večer ne mogu da zaspem normalno. Nema miran san. Svi, kaže, ljudi misle da sam ja, čak su ljubomorni na mene. Kao. Ali kaže, ja nisam srećen. Iako sve imam, ali nemam unutrašnji mir, nemam unutrašnju slobodu. Nemam ljude koji im iskreno vole. Jer oni koji su sa mnom, su samo zbog toga što imam novaca. Kaže, šta da radim? E, to je ono glavno pitanje. Ja mu kažem, jeste, tačno, to je tako. Život prolazi mimo tebe. Da li si u životu istinski se sreo sa nekim? Da li si se zagrlio sa nekim i znao da je to ljubav? Da je to zagrljaj? onaj koji nama Gospod daje, zagralja ljubavi. Bez interesa. Ide život, a mi nekako pored nas i sva ona mlaga koja može da nam donese da smo se istinski nekad pomolili za nekoga? Da li smo, da li smo isti, istinski uh, dali milostinu? Da li smo istinski tugovali sa nekim? A onda još da li smo istinski se radovali sa nekim da li je radost rata našega i sestre naše naša radost da li je tuga našeg bližnje pa čak ne samo našeg bližnje nego kad čujemo da je neko stradao negdje u svijetu evo vidimo da su velika stradanja da li to osjećamo kao našu bolu e ako osjećamo i ako tako živimo Iako je to naš smisao života, onda život živimo u, svojoj, u, u njegovoj punoći. Imamo ga u izobilju. Jer imamo ljubav. Jer ako nemamo ljubav prema bližnjem, pa čak i prema neprijatelju, kako Gospod daje zapovijest, onda sve nam, sve nam dođe kao ništa. Jedan tren. Sve se promijeni za jedan tren. Zašto ovo napravih ovaj uvod? Jer upravo... Post treba da nam, kao veliki pomoćnik, kao jedan blagosloveni način života, da nas uči kako treba da živimo život. Jedan veliki teolog, Aleksandar Šveman, z prošlog vijeka, je dao jednu formulaciju veoma lijepu, da moramo da izgradimo postni stil života. I to ne samo kad je post u pitanju, kad je postno vrijeme, er? nego za neke stvari da post uvijek traje. Da se borimo sa našim tim unutrašnjim lošim stvarima, sa tom lošom e, energijom, ako možemo i to da kažemo, svim onim lošim. To je uvijek i treba da, da postimo od grijeha, je er? Da uvijek traje. E zašto ovaj post, veliki, ovaj lijepi post, je bitan za naš život? Upravo zato što nam pokazuje da moramo da damo jedan trud, jedan napor, da bi zadobili blagoslov Boži. Da bi zadobili blagoslov istinskog hrišćanskog života. Taj trud je veoma bitan. Jer kako gospod kaže, carstvo nebesko se... I nasilu uzima. Moramo da pobijedimo prije svega sebe, da stanemo da se suočimo sa sobom, da priznamo, da kažemo, sebi onakav kakav jesam, da ne lažemo sebe prije svega. A onda, kad stanemo, tu je gospod. Tu je gospod da se susretnemo sa njim i da njemu opet isto to kažemo. Iako on to zna, Da otvorimo sebe Za sustrat sa Bogom Ali ako ima i trunke Laži, ako ima i trunke Skrivenosti u našem srcu Da mislimo da Možemo nekog da prevarimo Onda taj sustrat ne može biti Istinski i duboki Zato je taj poslini stil života veoma bitan Jer taj glad koji nekad osjećamo za vrijeme posta pogotovo ako nekad po blagoslovu ob, naravno duhovnika ili sveštenika iz parohije nekad malo istrožije strožije postimo i osjetimo da smo nekada gladni je u stvari bitno zbog toga što uspostavljamo pravi odnos sa hranom shvatamo da to nije najbitnije na svijetu jer se danas sve nekako vrsi ovaj vrti oko hrane danas čak i mate reklame veoma specijalno ukusno posno jelo ili specijalni ne znam manastirski najukusniji postni kolač ili već da sad razne formulacije I upravo jeli, nekad ogladnimo pa nam i potrebno nekad i nešto da se utješimo da bez hrane opet ne možemo ali da uspostavimo pravi odnos prema hrani Da jednu glad. Kad osjetimo jednu glad, treba da je preobrazimo i da ju uzdignemo na jednu glad i žeć prema gospodu. To je vrlo bitna, bitna stvar. Jer ako nema toga, ako ne osjetimo tu glad, da pijemo vode sa onog izvora, vode žive, sa kojega ako pijemo nikad nećemo žednjati, onda smo na pravom putu i istinski osjećamo i postimo posto. Post. Napor moramo da Da kažem moramo Ništa se ne mora nego Opet sve to biramo slobodno Da budemo slobodni Da izaberemo naš način života Ali da bi došli do suštine I smisla života Moramo načiniti Jedan napor I borbu I ono što je najbitnije Vjera vjera A sve se to nekako Uvijek ključa vrij na bogosluženju pogotovo na bogosluženju u vrijeme časnoga posta mnogi danas ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima nisu okusili otjelje pote mogoslužbenog ritma crkve od bogosluženja koja služimo ovaj za vrijeme časnog posta mnogo su lijepa mnogo su sadržajna i upravo da bi došli do jedne uzvišenije tačke postojanja treba kažem da napravimo taj napor, da nekad sebe natjeramo iako dođemo e, sa posla umorni da odemo na neku večernju posnu službu pogotovo ona prva četiri dana posta postaka čitamo veliki pokajni kanon svetog Andreja Kritskog jedno nevjerovatno pokajno dijelo e, koje je razobličilo grešnoga čovjeka jedno najljepše možda, jedno od najljepših bogoslužbenih štiva, jedno najljepše ljudsko ispovijedanje svoje palosti čovjeka. Ali opet, tamo kad privodimo kraju čitanje tog, otkriva se ta nada da, iako smo pali, to je ona metanija koju pravimo velika da prihvatimo i priznamo da smo grešni, to pokajanje koje činimo prema gospodu zato pravimo velike metanije zato dodirujemo čelom zemlju da izrazimo taj pokajni dvig koji nam je potreban u životu ali osim toga ono još bitnije je to ustajanje to ispravljanje i ta e, bogoslužbena poetika koja nas uvodi i govori o vaskrsenju o pravom istinskom susretu sa gospodom ulazak u svjetlost Vaskrsenja. Tako se završava završala kanon. To i nadi da svaki čovjek na zemlji, koliko god bio grešen, koliko god bio pao, koliko god bio zabludio, ima nadu spasenja. Ima nadu da se vrati u domoče. Ima nadu da bude bolji čovjek. I upravo je post taj koji nam koji nas otrežnuje u tim našim razmišljanjima i promišljanjima o životu. Zato je on veoma bitan. Suština je da sa bogosluženja se ponese kući. Je li? Mi ćemo odavde se razići otići svojim kućama, porodicama. Oci će se povući će u svoje kelije i onda ćemo razmišljati opet o životu i Bogu se pomoliti ali da vidimo šta je to konkretno šta smo uradili u našem životu, šta smo uradili tokom ovoga aposta, tom naporu da budemo drugačiji. E, taj osjećaj pripadnosti bogoslužbenoj zajednici je veoma bitan za svakog hrišćanina, jer to liturgijsko vrijeme, taj bogoslužbeno vrijeme Mora da da pečac našem životu. Zato kažem, valjalo bi nekad, eto mi služimo, ne znam, oče služite li možda predjosećenu, uveče ne, da, oko pola dva, da mi u Nukšiću imamo jednoj parohi služimo onaj predveče, predjosećenu službu. Da napravimo taj napor, da dođemo, ne samo mi koji služimo, nego i vi, običan da kažemo narod, narod Boži je veoma bitno jer smo u istom bogoslužbenoj zajednici, jedni bez drugih ne možemo i ne smijem, da dođete nekad osjetite ta bogosluženja veliko posna, da čujete molitve koje se čitaju, drugačije su nego obično, se opet svede, e, iako redovno idemo na, na službu, na nedeljnu službu, koja je ma, malo drugačija, Jel, služimo sad liturgiju Svetog Vasilija Velikog, ali Kad je posmatramo spolje, ona je dosta slišna sa liturgijom koju stanu služimo. I onda nekako čovjek, razumijemo, je li, u toj zatrpanosti, poslovima, obavezama, životom, djecom, voženjem, dovoženjem, odvoženjem i, i, i svim, neko, ne, neko živi daleko i od hrama, sve to, ali da učinimo taj napor da, da nekad i kad smo umorni, da dođemo u crkvu. Na službu. Da osjetimo taj bogoslužbeni ritam koji nam daje veliki post. A ne samo veliki post, nego ovaj, ima jedan divan gruzijski film. Sjetiću se kako se zove. Završaja se ostradanju uh, crkve posle drugog svjetskog rata u Gruziji I završaja se jednom sjajnom rečenicom. Jedna bakica dolazi, ide i tako je, kadar je prati i dolazi do jednog prozora na kome žena. I ona je pita, da li ovaj put vodi za hram, za crkvu? I ona je odgovara, ne vodi. Ne, kakav hram, nema ovdje hrama. Ona kaže, pa šta će vam put ako ne vodi u hram. I tako se film završava. Sjajnom jednom rečenicom kad promislite šta će vam bilo šta ako ne vodi u hram, ako ne vodi u crku, a ne samo u crku kao građevinu jednu. Može da bude lijepa, može da bude poznaštvo on držaje, može da bude remek dijelo. Ali ako se tu ne događa, ako tu nema bogoslužbenog života. Bio sam u Makedoniji, u Ohridu, mnogo lijepi hramovi u okridu ima 365 hrama svaki dan se služila liturgija svaki dan ima hram posvećen svetitelju to nisam znam ali danas kad dođete, nažalost zbog nekih raznih situacija, ko zna čega ulazite u hram koji je pretvoren vizantijski hram 14. i 15. vijek koji je pretvoren u koncertnu dvoranju I služi se jednom u godini dana. I onda, kad uđete u tako lijep hram, a unutra osjetite da nešto fali. je nema bogosluženja. Nema poja gospodu. Nema života. I tačno se to to osjeti. I ta rečenica, ako ne vodi u crku, ali crku kao istinsku bogoslužbenu zajednicu, onda šta će nam taj put, šta će nam život ako ga ne završimo tu šta kod bogosluženje samo gledamo negdje na nekom udaljenom rastojanju nekako ne osjećamo ako ne kažemo no gospode pomiluj to je toliko bitan detalj da na da Gospodu pomolim se da narod pjeva i odgovara gospodi pomiluj bez tog amin naroda pečata mogosluženje nema svoju punoć moramo priznati jeli da svi pa čak i mi nekad zbog raznih nekih obaveza ne možemo da prisustvujemo celokupnom krugu jeli mogoslužbenih pogotovo posnih mogosluženja ali kažem dobro bi bilo napraviti jedan napor da krenemo i u toj strajnosti da budemo veliki da bogosluženje stavimo u centar našeg života da stavimo u centar našeg života i da iz nje sve izvire i opet da opet se sve vrati na tu nedeljnu službu kad prinosimo tvoje od tvojih kad prinosimo tu našu nedelju koju smo proživjeli koju smo se trudili da budemo ljudi, da budemo hrišćani i da je prinesemo gospodu na dal tvoje od tvojih tebi prinoseći od svega i za sve možda jedan od najljepših učinja Voz glasa, da kažem, u liturgiji. Povezeću to sa pomenutim Grigorijem Palamom koji se učio na Svetoj gori. Učio se kako je bogosluženje Svetoj gore i kakav je su život vozdili tihovatelji za koje se on isihasti, za koje se on borio svim svojim umijećim i molitvenim i veoma bitno svojim bogoslovljem. Napisao je mnogo e, spisa protiv pogrešnog učenja o isihazmu, o svetoj trojici, o ishodu duha svetoga i mnogo. Ali je sve to pisao iz tog bogoslužbenog opita. On imao jedan običaj koji se meni ovako mnogo sviđa, pa sam pokušao da napravim, možda nije uspješna baš paralela, ali ajde da, da pokušamo sa našim životom, ljudi koji živimo u svijetu i tu pokušavamo da zadobijemo blagoslov e, Boži. On je imao, dok je bio svetogorac, a dobar dio života je provio na Svetoj gori, običaj je da po blagoslovu igumana odlazi pet dana u skit nedaleko od manastira. I tu je provodio postu i molitvi, pisanju e, pomenutih bogoslužbenih dijela, ali subotu i nedelju je dolazio da provede u manastiru. Subotu i nedelju je dolazio da bude na liturgiji, da se pričesti, da kroz jedan taj vid svoje, da kažem, po božnosti, da on ne može bez liturgije, da ne može bez svoje braće, da njegova lična molitva, ili naša lična molitva, koju svi treba negdje da imamo i da svoj život počinjemo i svoj dan počinjemo molitvom i da ga završamo pa i bilo šta što radimo u toku dana ta naša lična molitva naš višim podvik koji treba da bude samo da kažemo naš da ga ne razlašavamo nego da ga ljubomorno negdje čuvamo jeli, da se i ne gordimo njime i da se ne preuznosimo nego da imamo taj lični odnos sa Gospodom ali je veoma bitno da kad se složili turgija da dođemo da tu našu ličnu molitvu krunišemo zajedničkom molitvom. Jer mi smo dobili blagoslov da budemo biće zajednice. Naš Bog je zajednica. Naš Bog je sveta Trojica, eli. E, taj pečat imamo. E, otac i Sin i Sveti Duh žive u, u, u zajednici ljubavi. Iz koje sve izvire i koje koje ako Bog da mi našim životom e, treba da zaslužimo da učestvujemo U tom, u tom životu. I tih njegovih pet dana i kao nekih naših pet dana kojih živimo svaki dan. Radimo, odlazimo na posao, zarađujemo hljeb, podižemo porodicu, vaspitavamo, borimo se, ustajemo, padamo, opet ustajemo. I to je tih pet dana koje izgaramo za, za... negdje, za nas i onda treba da dođemo te praznične dane kad se služili liturgija, da krunišemo to što smo radili. I sve ono što nam je život donio u toku nedelje. Svi, sve te i lijepe i ružne stvari, da ih prinesemo gospodu na dar, da ih blagoslovimo. eli Adam je dobio blagoslov da živi u, u, u raju i da se ovaj podvizavao da, na neki način u raju, da posti opet ono drvo poznanje bilo taj znak posta e, njegovog u tom smislu i da prinesemo i da gospod blagoslovi kao što je Adam dok je bio u raju odgovarao blagoslovom na blagoslov Boži. I mi to treba da radimo na blagoslov Boži da odgovaramo blagoslovom. I ta naša lična, privatna molitva, kažem, ako nema tu krunu zajedničke molitve, e, Da još jedan primjer koji opet ćemo se mislim pete nedelje eli biti o Mariji Egipćanki, el tako? Peta nedelja će biti posvećena sve toj Mariji Egipćanki koja je e, bila velika grešnica, bludnica, osjetila e, istinsko pokajanje, otišla u pustinju da se kai podvizala 40 godina Ali ono što je veoma bitno u njenom žiti koji dosta ljudi ovako preskoče, jeste taj trenutak da je starac zosima došla da je pričesti. Iako ni otišla na bogosluženje, da kažemo, opet osjećajući neku svoju rečnost, ali imala potrebu da se pričesti, da kroz taj akt pričešćivanje posvjedoči da je ona dio crkve. Zato se u starim hramovima starac Zosima i, i sveta Marija Egipćanka slikaju na ulaznim vratima. Ima je, evo, ima i ovdje u hramu. Uvijek starac sapotirobne, tako i Marija Egipćanka koja se pričašćuje. To žitije je veoma bitno u, u, u svoj... Ali dobro, o tome će, ja se nadam, vjerovatno neko, kad dođe peta nedelja, ali kažem, ta bitna je stvar da... A, Krunišemo bogosluženje, naš život, naš hrišćanski život, da kroz bogosluženje ovaj, uđemo u zajednicu Carstva Nebeskog, jer postajemo jedno sa Gospodom. Kad se pričešćujemo, postajemo jedno sa Gospodom. Treba nam trud da bi mogli redovno da se pričešćujemo, treba nam blagoslov, treba da e, živimo život dostojan hrišćanina, iako smo grešni. Znamo da smo grešni i da niko nije dostojen da se pričesti, ali ta svijest o nedostojnosti našeg pričešćivanja nas negdje čini dostojnima, da istinski stanemo i sagledamo naš život i da kažemo da, gospod, evo sluge tvoga evo me, takav sam ranjen sam, izubijan sam ali želim da budem tvoj želim da živim u tvom, u tvom zagljaju to je ono što je Veoma bitno I grijeh U stvari je taj To sakaćenje života Znači nije samo grijeh nešto Neka moralna dimenzija Što i jeste negdje Ali a, Grijeh je promašaj života Grijeh je neispunjavanje blagoslova Božijeg Da živimo punoću života a, Grijeh je Stvarno jedno sakaćenje Života koji nam je Bog darovao, da ga živimo u radosti, u ljubavi, u susretu, u molitvi, to je ono što nam je Bog dao. A kad radimo grijeh, kad griješimo, kad padamo, mi sakatimo i sebe i svoj život, ranjavamo sebe, svoju dušu. Ha, to je glavno pitanje šta to znači biti živ, da li, šta je to život što... Evo, nekako treba da nas ovim poslijim danima stalno da se pitamo šta je to život da li mi živimo život dostojan čovjek dostojan hrišćanina i tu kad promašimo onda ovdje i sada negdje kušamo smrt kao najvećeg neprijatelja Tu je problem da uspostavimo odnos i sa sobom, i sa hranom, i sa prirodom, i sa čovjekom, i nema uh, našeg tog napora i truda da živimo u Bogu i sa Bogom i da naš život bude jedan uh, lijek besmrtnosti, kao što kaže Sveti Gnjati Antiohijski, da je pričešće lijek besmrtnosti. Na nas on u tu dimenziju vječnog postojanja, ali ne samo običnog, jer biće, eli dva postojanja. Jedno će biti u svjetlosti, a drugo će biti u tami. Jedno će biti sa Bogom, a drugo neće biti sa Bogom. Ali mi hrišćani nosimo tu dimenziju radosti, mira u duhu svetome. Nekako smo danas i zaboravili da se radujemo. Nije pobožnost biti stalno tužan. Čak pomenuti, Aleksandar Šmeman je ovaj post nazao periodom radostne tuge, koliko god to bilo nelogično rečeno. jeste život ima dosta tuge, ali sama ta misao, sama to saznanje da je gospod vaskrsao je nešto što treba da nas ispuni radošću, da budemo radosni. Radujte se Mislim da je jedna od češće ponavljanih rečenica u Svetom pismu. Apostol jako kaže radujte se i opet kažem radujte se svakda. Upravo imajući ovaj mir, ljubav, odnos prema bližemu, imajući to samo ispitivanje, pogružavanje u svoju prirodu, borbu sa sobom, ali i tu nadu i tu dimenziju života da ulazimo u, da ulazimo u svjetlost Hristovog vaskrsenja da je sve tu zapečećeno tim praznikom ko, kroz koji brodimo na da kažem ovim postom kojim se pripremamo ovim postom jer post nije cilj, post je sredstvo nije samo uh, bitno uh, hranom kao što rekao smo, postiti, nego postiti životom u tom nekom smislu dubljem, istinskom. E, jer fizički napor, ako nema tog duhovnog napora, je besmislen. Sve to, jeli, može da bude lijepo s ali unutra, e, bez tog naše hranjenja, tom božanskom realnošću, tim božanskim životom, Bez spomivanja naše potpune zavisnosti samo od Boga i od bližnjega taj fizički post nema nema smisla. Zato je Gospod u one nedelje pred pred početak posta ona u Mitaru i fariseje fariseju govorio o Mitaru koji o fariseju koji posti sve postove, ali nikad istinski nije osjetio radost. Ovaj, formom je sve ispunjavao, ali nije osjetio suštinu da te zapovjesti koje on ispunjava ga vode u radost, a ne da osuđuje bližnjega svoga, a ne da osuđuje onoga mučenika koji je došao i pognuo glavu i rekao, Bože, prosti meni grešome. Gospod kaže, ovaj odlazi opravdan, a ne onaj koji je sve ispunjavao. On kaže da ne treba da se ispunjava, da se pogrešno ne razumijemo, nego da se ispunjava na pravi način. Sve ono što je Farisa i radio, da je radio sa radošću, sa ljubavlju, nikada ne bi rekao neću da budem kao onaj čovjek, nego bi rekao, aha, fali mi i to pokajanje, fali mi to da kažem, gospode, okrosti meni grešno me. To je e, ta duhovna dimenzija koja nas vodi i to je zato bogosluženje, Pogotovo, kažem, u toku časnoga posta veoma bitna. Ta molitva Svetog Jefrema Sirina koju čitamo svaku večer osim e, subotom i nedeljom koji su, da kažemo, praznični dani od petka večer do, do, do nedelje večer su, ovaj, čitamo znate tu molitvu gospodi i vladi ko života moga duha ljenosti, mrzovolje, vlasto ljublja praznoslovlja, ne daj mi Duha cijelomudrenosti, smironumlja, trpljenja i ljubavi daruju meni sluzi Tvome. Da, gospode care, daj mi da sagledam grijeke svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Ta molitva koja je se služi i čita tokom posta, ne samo na bogosluženju, nego bi je trebali nekako i u toj, tom našem ličnom pravilu čitati, pa čak ne i u kući možemo dok Jeli, nekako zaboravili smo da se molimo da možemo uvijek da se molimo dok šetamo, dok vozimo dok stojimo u autobusu, dok čekamo red dok ne znam, toliko imamo praznoga hoda u našem životu koji, ni, koji je ispunjen ni ispunjen ničim i da te trenutke nekako to o sebi stalno govorim da te svoje evo kozim se od Nikšića do, do Budve slušam neki radio ili nešto ko zna o čemu mislim zamislio da tih dva sata da sam se istinski molio koliko bihamo možda moje priče bila bolja večeras <laughs> nego nego ovaj nego što jeste ali stvarno bez šale dok sam studirao u Beogradu ti redovi Studentskoj menzi ili na kiosku ili to kad sam pročitao zašto se tada ne molimo ja sam rekao čoveče nikad nisam ni pomislio da čekam red tada da, da mogu da se molim tada je li? nije bitno prostor ili samo kad se povučemo u svoju sobu, u svoje ikone ili zajedno sa svojim djecom to je isto veoma bitno i bez toga ne bi valjalo ili samo kad dođemo u crku da se molimo nego da kad radimo eli su radovi na selu da se prekrastimo kad počnemo da radimo kad da se prekrastimo kad završimo rad što je još nešto što opet zaboravljamo to je ono što je naš narod uvijek imao taj blagoslov da traži blagoslov Bože zato i zvone zvona više puta da onaj koji nije mogao taj dan da dođe ako je ovaj na službu, da stane, da se prekrsti, da zna da u tom trenutku se dešava nešto u hramu, čiji je on istinski dio, ali zbog nečega nije mogao da bude tu. Zato se mi molimo i one koji su odsutni, a pogotovo za one koji su odsutni, odsutni iz, iz opravdanih, opravdanih razloga. To je ono sve što je nešto čime treba da osadržimo naš život, da Prinesemo Gospodu taj svaki trenutak našeg života Svaki dah našeg života da bude ispunjen blagoslovom Boži, Boži To je ono što je veoma bitno, kažem Prvi ja koji to dosta često Pravdam se tim nekim umorom I tim nekim obavezama Koje imam kao sveštenik I kad dođem da, da, da sebe, Najlakše je sebe opravdati Pa da preskočite molitveno pravilo ili da preskočite molitvu, da se nekad prekrstite i to nekad zaboravimo, toliko smo nekad lijeni. Ali upravo nas post je da na nas e, otrijezni, da nas uzdrma, da kažemo ne, ne to nije ono što ja želim, e, ne želim e, da e, popustim svojim apetitima i strastima želim da budem drugačiji, da budem bolji želim da budem istinski sluga Boži i tako da prvo sagledamo sebe, a onda ti primjeri da ljudi nekako, čim najde taj neki period prvog iskušenja da prekinu post da kad padnu da sve ostave da kad odžive taj neuspje u životu da prestanu da se bore, da se trude ali istinski kad nekad možda nećemo ne vidjeti koliko se trudimo, što je veoma dobro da ne preuznosimo sebe da istinski te plodove našeg truda duhovne plodove ćemo osjetiti nakon nekog perioda nakon tog uzdisanja našeg e, u životu i uzdizanja iz ove svakodnevnice. Živimo u mnogo brzom svijetu, nas e, skoro sam čuo e, sjajno nešto zaboravili smo da čekamo, da budemo strpljivi. Želimo sve sada i odmah. Nekad smo čekali to pismo da stigne od nekud e, dok smo studirali ili dok smo negdje otišli pa ona razglednica koju smo nekom poslali je putovala danima i, i čekala da dođe do tog kome smo je poslali a danas je to sve jedan tren nekako smo zaboravili da blagodarimo da smo zahvalni ali kažem post je ono što nas kroz bogosluženje ovaj uči da je tu suština našeg postojanja. Čak da se sjetimo te divne knjige Dostojevskog, Braća Karamazovih kad se stara zosima a, sjeća a, kao dijete i tomu se duboko urezalo u njegovom, a, u njeg, u njegovom životu a, I kad je rekao čovjek koji može se sjeti svojih dobrih stvari, zjetinstva, spasao se za cijeli život. I on se sjeti jednog veliko, bo, veliko bogosluženja u Dostojevski, jeli, na neki način, se sjeća kroz e, lik starca. Zosim je sjeća da ga je majka vodila na liturgiju pređe osvećenih darova. Pa je se taj trenutak koji on nikad nije zaboravio da bio na tom velikoposlovnom bogosluženju jer su ta bogosluženja stvarno mnogo lijepa drugačija su, sadržajnija su aktivnije učestvujemo, pravimo metanije zato vas molim da nekako nađete snage i vremena, mada prepostavljam da dobar dio vas i učestvuje u aktivnom bogoslužbenom životu da za vrijeme ovog posta preko nadlje nekad ugrabite da dođete da se istinski ovaj pogružite u ta velikoposno velikoposna bogosluženja jer to je ono e, ako nema tog istinskog života, ako nema ako, živo, ako bogoslužbeni život ne postane za sve hrišćane najdublji taj egzistencijalni izraz, taj najdublji naj e, ovaj njihovog bića onda je sve se dovodi u pitanje, jer sve što se događa u tom bogoslužbenom, liturgijskom životu, crkve mora za vjerne da bude o suštinskog značaja i da oni u njemu učestvuju svim svojim bićem. Danas, evo, u Nikšiću je bila puna crkva, hvala Bogu, i puno djece, ali jedan dio ljudi je tu bio, da ne sudim, ali ovako, meni s polja gledano, možda je čak bilo i dosadno. Zašto? Zato što istinski ne osjeća ono što se dešava tu. Došao je tu kao... Zato vjera ne može da bude hobi. Vjera ne može da bude nešto što nam dolazi onak uzgred. Vjera može da bude samo ono što nas istinski ispunjava. Kao ova četvorica danas, to jest petorica Pogodca ova četvorica koji su nosili ono, ovog bolesnika. I da gospod kaže riječ, jednu jedinu riječ. Da kaže ustani jer vidi vjeru tvoju. To je ono što je... Bitno. I zato onda ćemo osjetiti istinski bogosluženje kao ispunjenje našeg života. I onda ovaj, ćemo shvatiti da nikada nećemo htjeti da odemo iz tog e, molitvenog, bogoslužbenog zagrljaja naše crkve, i te ljepote e, bogosluženja koje naš, naša crkva ima i... Time ću izavršiti, želim vam da taj molitveni zagrljaj, bogoslužbeni zagrljaj, ta bogoslužbena toplina i toplota i radost bogoslužbena koja nas uvodi u tu najljepšu možda službu od e, Vaskrsmu i taj najljepši i najveći događaj u našem životu da vas nikada ne napusti, da vas prati i da njom živite svaki trenutak, svaki uzdisaj vašeg života. Ja se zahvaljujem, izvinjavam se ako sam probio ovaj termin. Hvala. Može. Ja volim da pričam tako slobodno, kao što ste vidjeli. Izvolite ako neko ima neko pitanje. se promjena među vremena od tih prave konkretno na Mikšiću da smo gledalno bili i vidjeli da je tamo poslužitelj život prilično razvijen da služite i evropna praznična i medeljna tenija i da i vi odsi se držite do toga i sigurno da, da se to odrazio pa je to po... Na temu, a imate privilegiju da služite u onakvom da. ramu koji je prije nego dobiti ova dva od godišta, kiparski i on je nekako naj, najveći, najroskošniji tijenaki mogućnosti i dalje je najljepši sadim <gledajte> <gledajte> se ove strane jeste da, da, još, da kažem koji je urič o ovom novom centu i novom oboskošnog da. mjestu sadog neka regija Pa, mnogo se promijenilo u, u posljednjih dvadeset i nešto godina, eto koliko ja mogu da posvjedočim tome. Mi kad smo počeli da idemo u crku tih devedesetih godina, ovaj, sa ulice kad smo ocijetili taj Boži priziv, možu, mogu tako slobodno da kažem, da nas je gospod nekako prizvao da, da uđemo u radost tog susreta sa njim, da preobrazimo naš život koji smo vodili na ulici, tada je bilo, sjećam se, već bilo uvedeno jutarnje večernja da se služi svaki dan. Tim dolaskom i je definitivno ne, ne samo u Nikšiću, nego čini mi si i u Crnoj Gori i šire ta, da kažem, bogoslužbena prekretnica. Ako bog ovdje radim neki rad nadam se da ću uspjeti da ga završim upravo o tom uticaju koji je mitropolit imao na bogoslužbeni život uopšte u Crnoj Gori taj svako dan mi da kažem to što se tiče Nikšića i nas samih jeste večernje jutarnja su bile nešto što je bilo u Nikšiću kad smo počeli da idemo i sjećam se tih svojih prvih odlazaka većinom na večernju službu ima tu ljudi sa kojima, sa kojima sam ovaj, bogoslužbeno rastao u tom slano, prelijepom blagoslovenom hramu Svetog Vasilije ali mi smo osjetili kroz taj i blagoslov mitropolitov kao djeca praktično omladina, da je bogosluženje nešto što nas okuplja mi smo se okupljali preko nedelje obično na večernju i onda smo mi zajedno da se družimo, da pričamo o životu, da sjetujemo jedni drugije, da se žalimo jedni drugima, da da kako to što proživljavamo u tom našem preobražaju nije lako bilo. Jelisa Nikšićke ulice od jednog uči u, u drugu dimenziju života, izboriti se sa sobom, promijeniti Potpuno način, stil života. I upravo nam je bogosluženje to davalo, da se saberemo, da se Bogu pomolimo i da odatle dalje ide ta naša, dalje crkvena crkvena priča. A onda kad smo otišli na fakultet, onda smo tamo vidjeli i učili za, i, o, da postoje i službe koje je u tom trenutku, jeli naši sveštenici, hvala Bogu, Stare prote koje su služile liturgiju posle rata kad nije bilo lako svjedočiti i nije bilo lako biti ali oni su održali bogoslužbeni život u Nikšiću. Vrlo bitna stvar, da su nedeljom služili, bilo je pet, deset ljudi, nije bitno, ali nikada nije prekidano da se služi liturgije. To je ono što, onda mi kad smo došli, nešto malo i učili, vidjeli, imali smo blagoslov, na primjer, da budemo na bogosluženjem u Beogradu koje služi patrijarh Pavle. Išli smo često u Sabornu crku gdje on služio kad nije bio na nekim kanonskim posjetama. I onda smo to prenosili u naš, da kažemo, život. I onda smo zamorili naše stare proti, hvala Bogu da su tu oni imali osjećaj za nas, entuzijaste u tom nekom smislu. Da počnemo da čitamo i kanon sa tog Andreja da služimo liturgiju predosvećenih darova, da se služi denije, da se taj bogoslužbeni krug proširuje. I videli smo da to ljudi vole, što je i normalno kad kad požele da žive tim životom. I tako da je to danas o te male grupe malog stada od desetak ljudi i jedno od ludovica starih prota. Danas u Nikšiću svake nedelje služi 7 ili 8 liturgija. Saborni hram sve okolne crkve ne sve nego parohije Kočani, Straševina, Dragova Luka, Ozarinci služi se liturgija. Svaki hram je hvalio Bogu pun. Uh, Mamo manastire, jeli, koji opet imaju malo uh, veći, da kažem, bogoslužbeni taj krug, što je i prirodno, eli ovaj imamo župu, blizuje piva, Dragovodić, opet i tu se služi uh, liturgija. I to je ono što uh, jeste istinski, shvatite i kao tada teolog, a danas kao sveštenik, da tamo gdje je bogosluženje, tu je život. I nije e, slučajno e, da se svaki trenutak čovjeka hrišćanina pa mogu reći slobodno i u crnoj gori uvijek da je počinjao sa bogosluženje. E, svaki veliki događaj u životu naroda države je bio obilježen prije svega bogosluženja. To je bila da kažemo prva tačka programa ovako plastično da, da, da pogreš nači bogosluženje. Liturgija u hramu posle liturgije blagodarenje ili parastos ili već to, i onda idu ostale, da kažemo, svečanosti. Tako je naš narod učio da živi i to je bila jedna pauza bog svih tih nekih raznih događaja, ali ono što jeste danas, kad, evo, sad čitamo služimo ove veliko posne službe, koje, hvala Bogu, prvu i, i zadnju nedelju možemo da uzmemo da kažemo cijeli bogoslužbeni dnevni krug da da služimo ono preko nedelje opet služimo jutarnju večernju sa časovima koliko možemo nema uh, ovaj i mnogo naroda dolazi. I onda svatite da na veliki četrtak petak ja se sjećam eto kao momak bilo nas je 30-tak, 40-tak počelo danas bukvalno od tu veliku nedelju toliki hram in falo Bogu nema mjesta da, da ljudi stanu a da ne pričamo Vaskrstvu koji je sve sve ispunjeno narodom i onda svatite da u stvari da je to centar da odatle sve izvire i tu sve uvire u bogosluženju i to je ono što je veoma bitno i to da vas ispunja i ono što nekako falo Bogu evo Pomenuli smo prije ovu trpezariju i, i sve to, da posle bogosluženja ne bježimo jedni od drugih. I to je vrlo bitna stvar. Da ostanemo jedni sa drugima. Da se popričamo, da se porazgovaramo, da se počastimo tamo gdje ima ovakva sala ili... Ako nema, može ispred hrama, može e, na livadi. Nije bitno da ostanemo, da budemo da još zajedno. To je vrlo bitna stvar koju... Mi nekako zaboravljamo Da smo jedni sa drugima Da prepoznamo jedne i druge kao braću i sestre Da kad se sretnemo koz grad Da ćemo, možemo klimnuti glavom Nasmijati se i znati E, ti si moj brat, ti si moja sestra Jer živimo hrišćanski život Trudimo se držimo da živimo hrišćanski život To je veoma, veoma bitno Da kad vidite negdje, kad dođete u neku... Skoro sam bio u opštini, u jednoj kancelariji gdje su svi hrišćani. Znači, bukvalno cijela uh, kancelarija od četiri, pet ljudi su koji svake ne, I dao im Bog da budu svi u iste kancelariji, nevjerovatno. Ja kažem, pa to je upravo taj uh, stil života. I... Ljudi su srećni, zadovoljni u tom smislu, da prepoznaju da budu sa bližnjim, sa bližnjim svojim. Lakše na neki način živimo u takvom svijetu kad i opet nije lako baš svjedočiti. Kad treba svjedočiti svaki dan, svaki tren. Ali je li jepo svjedočiti? Ta radost koja nas ispunjava kad svjedočimo da smo hrišćani, da smo ljudi je nešto što što je veoma bitno. Tako da eto, hvala Bogu, Nikšić je Može još bolje, naravno, može mnogo, mnogo bolje, ali u ovom trenutku je mnogo lijepo vidjeti da, pa eto, ne možemo svi da stanemo u jedan pa se onda, kad se završe službe, nalazimo na jedno mjesto da se opet sretnemo i hvala Bogu da se služi na mnogo mjesta liturgija. Pa imamo i liturgiju kod Otca Mirka, imamo uveče, srijedom uveče imamo liturgiju predješćenih darova da oni ljudi koji rade i fizički su u nemogućnosti da mogu da naprave taj mali trud ovaj, i ljudi su zahvalni što, što im se ita mogućnost dala i iste neke ideje i blagoslov vladika je dao da nađemo nešto neko mjesto da napravimo još jedno mogu službeno mjesto tako da smo eto u u, u mojoj parohiji ovaj našo jedno mjesto Ide smo počeli da pravimo i već hvala Bogu ide dobro centar Svetog Nektarija Eginskog, mnogo velikog svetitelja, verovatno ste svi čuli za njega. Nekako koji je naš savremenik na neki način pa nismo ni slučajno izabrali ovaj da nosi ime Svetog Nektarija, negde je po duhu sličan našem Sveto Vasiliju, i onda ta neka duhovna blizina koja se osvjeti kad dođete ko svetog nektarije, kao da ste došli pod ostrog. Ta blizina svetinje i nekog, da kažemo, razumijevanja, da vi razumijete svetinju i svetinja da razumije vas, ako me, ako me razumijete šta pričam. E, počeli smo da pravimo, hvala Bogu, već parohijski dom je, da kažemo, taj dom je već sa salom, sa tim propratnim, ako Bog da, radionicama, ikonopisačkom, kaligrafskom, e, vidjet kojom sve ovaj, pri kraju, za par meseci nadam se da ćemo ga već staviti cijelokupno u, u, u funkciju i ako Bog da sledeće nedelje da počnemo da pripremamo temelje za hram svetog nektarija, tako da eto još jedna molba vama da se prekrasite, pomolite nekad sjetite da to dijelo nekako eh, ovaj, dođe Da, da se izgradi što prije da bi, mada nam je vladnika čak i dao pošto kažem potrebuje taj dio parohije potrebuje jedno bogoslužbeno mjesto čak i da počnemo da, da služimo u sali, tako da vidjet ćemo ako hram ne bude išao nekom dinamikom koju bi voljeli počet da služimo jer tamo gdje je istinski služba gdje se služi, gdje se prinosi beskana žrtva, gdje se pričešćujemo gdje služimo liturgiju Sve drugačije, sve je nekako život, je dinamični život, daje svoje plodove život. Znam to, kad, kad je bilo tih problema sa, sa ovim našim nesretnicima koji su pokušavali da nam uzmu hramove, nigdje nisu krenuli da udare tamo gdje se redovno služi. Nekako služba im ne da da priđu. Možda nekad pomise, ali brzo odustanu od toga. Uvijek su upadali u te neke, nažalost, crkve koje su negdje zapuštene ili e, gdje, gdje nema, su izgubile svoju bogoslužbenu funkciju, ali tamo gdje je redovno služenje, tu samo može biti blagoslov. Tako da je to neko, kažem, iskustvo iz Nikšića iz tih nekih prethodnih dana i one punoće koju sad doživljava sa svim tim... E, Događajima koji se rađaju Iz tog mogoslužbenog života I hvala Bogu da sve Istinski, evo ponavljam se Ali je bitno da sve izvire I da se sve opet vraća Kao ono tvoje od tvojih <kuh> Izvolite, slobodno Evo ja sad sam sučajno Prijatelji smo sasvim slučajno, sam čakala se ođe i ovaj, ovaj, to je tema o posti i o svemu tome i mena žena posti rekla sam ti, i djeca, ne ovaj, djeca na žene i, i njena sestra i ta šta i ovaj, u zadnje vrijeme se više prijatelja postoje, ali... E, kako bih trekao, oni posteje, ali ja vidim, što si ti pričao samo me, ne vidim, taj post da kažeš, dosta mojih prijatelja posti, a ne priče ste sve idu pod Boga i ne znam, i crhu toga posta. Evo ja ne general generalu, ali odložam sa... tašta. <laughs> da da na naj... da. Pa jeste... Da je, nije bitonika, da kažeš da se približi Bogu, da je on da kažeš, pa postoje, pa ja sam tova što radimo on to radi išto kao da je na djetru po mene to išto da, to rade, je to opozno to je što... postoji ta jedna uh, sad imamo ove medije, imamo uh, da kažemo, sve nam je dostupno uh, te aplikacije, vijesti, svakog trenera, nekako na uh, Ljudi su negdje pročitali ili vidjeli Počinje post I ajde da postim Upravo si to što kažeš Da dobar, ne dobar, jedan je Hvala Bogu, sve ih je manje Ma da ih ima Jedan znatan broj Ljudi koji post jučer sam E da, jučer Jučer sam upravo čuo to, kaže Počeo sam sada postim srijedu i petak I ono ću zadnju redlju, a mora malo i da smršam e, To je potpuno uh, ta jedna dimenzija uh, posta koja je potpuno promašena. Kao dijeta. Post nije dijeta. Postoje mnoge dijete i mnogo strožije dijete nego što je post. Da. Ali nikad uh, zato smo sve otec uh, Iguman i ja dogovorili da pričamo o postu i bogosluženju upravo da, damo, da pokušamo da kažemo o toj drugoj dimenziji koju post nosi. Da, da, o To je ono što je veoma bitno. Danas mnogo njih kao hoće da posti upravo iz tih dijetalnih razloga. Neki čak neće nikad ni ući u hranu i da se pričeste što ih opet ima dobar dio. Ali ono što kod većine tih ljudi to traje vrlo kratko, godinu, dvije srećete ga i reći a ja sam postio prije deseta godina. Tu je jedan dio krivice, moramo odmah reći i naš, sveštenika. Ljudi iz, iz crkve, prije svega nas sveštenika, koji imamo tu duhovnu brigu. I za te ljude, da im kažemo, dobro je, što, dobro je što postiš. I lijepo je što si počeo da postiš. Ali daj tom postu suštinu. Daj mu ljepši i dublji smisao. I To će čovjek onda biti još i lakše da posti S jedne strane A sa druge strane nekako će dobiti blagoslov Mnogo ljudi Mnogo To je naša ovaj, Moramo da budemo mudri da te ljude ne osudimo Jer dosta ljudi ne zna Ne smijemo nikoga da odbacimo jedno je Ima sjajna priča o stacu Porfiriju, koju možda možemo da primijenimo na, na ovu priču. Bili se najavili neki budisti da dolaze kod njega. I bratija se uznemirila. Sad budisti dolaze u pravoslavni hram. Šta će sad tu sve da bude? Pobivli neki neće da ih prihvate. da. I on kaže dajte puste kao ljude nek dođe. I onda su oni došli. I on je dočekao sam. Možda još jedan ovi ostali se bili povukli. Uh, i počeli da pričaju i on kaže lijepo je vi što vjerujete u Boga lijepo je sve to fino. ali ima još nešto što možda ne znate možda nikad niste čuli za Hrista možda nikad niste spoznali tu dimenziju vjere i kaže oni su potpuno ostali zbunjeni, došli su sa nekom svojom istinom, sa svojom pričom a otišli su zbunjeni uh, možda A, su se i uskolebali u svojoj vjeri i shvatili da ima neka druga dimenzija. Ne, Hristos nešto novo po suncemi, jedino novo po suncemi. Isti taj starac Porfir je, kad me je došla jedna hipic, hipici došli malo da ga ispituju i posle godinu dana, kad su oni pričali sa njim, posle godinu dana došla jedna Marija, čini mi se se zvala, kaže, ja došla da propovjedam, uh, hipik, hipik pokret podva, kod vas, a postala sam hrišćanka. Nije odbacio. To je ono što je veoma bitno i kod ovih ljudi koji počnu da poste iz nekog razloga. Negdje je naša obaveza da ih da im kažemo da je post malo drugačiji, i da je sadržajniji i ljepši i da im taj post neće samo donijeti to neko tjelesno, Zadovoljenje koje može sa bilo kojem djetom Bilo koje, bilo kad Nego da će upravo donijeti tu radost Inutrošnju Da će donijeti to uh, lijepo Da će te ispuniti cijelo biće uh, Da ćete biti radostni zbog toga To je ono I ono što je vrlo bitna stvar Da je post uh, Svjedočanstvo pripadnosti Vi kad kažete danas da postite Pa čak i ovi ljudi koji Možda ne znaju zašto poste kad kaže da posti, on opet svjedoči da pripada uh, nekoj grupi ljudi koja je crkva i da živi načinom života koji oni žive, pa na, ili. na jedan trend koji može da se produži na cijeli život. Uh, nije dobro da ostane samo tome. Ja sam svjedok dosta tih ljudi da su prestali i da posti i da dolaze u crkvu, jer nisu osjetili uh, duh, na da nisu osjetili suštinu, smisao. To je ono što je što je ovaj veoma, veoma bitna stvar. Ali danas postom nekad i svedočite, je li, na vašem poslu. Dosta reći ćete da postite, je li? On neko će vas pitati pa šta je to po? Post, zašto postite? Pa ćete svedočiti. Možete post da iskoristite kao misionarsko sredstvo, je li? Da. kroz post, ja sjećam to tihelo dana kad, kad sam počeo da postim. Svi nešto jedu, ja jedem povrdu, pa šta ti je to? Pa jedem povrdu, postim, šta, šta je, tada se nije ni znalo toliko o kao što se danas zna. Neko se smije, nekom bilo čudno, šta, a dobar dio tih ljudi danas su došli da ih krstim ili da ih djecu krstim, da ih vjenčam, znali su da sam ta, da je taj način života neko svjedočenje da svjedočim novi način svog postojanja i nije niješ ostali ravnodušni ti sam znaš jedni su se smijeli jedni su uh, mi čestitali podržali me a jedan dio nije baš bio blagonaklon uh, prema, na, na, na tome ali tu je, tu je ljepota u stvari tu je ljepota da osjetiš da živiš pravi život da živiš život vrlo zanimljiv u tom nekom smislu I to je ono, da živi život koji ti ispunjava. Da. I da si radostan zato što svjedočiš. Ne smije sa druge strane ni post da bude ono, kao onog fariseja, da se nadimamo, eli Gospod kaže, zatvori se i namaži ulje licem svoje, da ne vide kako postiš. Da ne, se ne hvalimo kako postimo postimo strogo na vodi ili kako već. Da to ostane naše i naših najbližih, da ostane naše i naše duhovnika, našeg srštenika i da sa njim to podijelimo. I ono što je najbitnije da podijelimo sa gospodom. Da nikako se ne nadimamo i ne hvalimo ovaj sa, sa našim postom, našom molitvom. To je vrlo isto bitna bitna stvar. Tako da je interesantno i zanimljivo i, ili jeppo biti u svemu tome. Sad smo već kodinama u tome, ali oni ljudi koji počnu sad da postojem vidim na kako sebe u njima u tim nekim prvim koracima pa mi je, pa sam srećan nekako kao sveštenik kao čovek kad vidim da ljudi uh, žele tako da žive. Ako ne kruniše ja mu kažem da treba ide jer reka i ova otac sveta da treba to da li to bilo potpuno da bilo i, nekako, ovaj, i, drugi, i Pa da se molimo Bogu da, problema, da se prekrastimo, da. što bi rekli da još e, se kruniše taj njegov podvig, da, da se kruniše e, pa, službom. Ovaj, fizičkih, fizičkih problema i bolesti i ovo i ono. Ja, I on ja da a on ja, vozniđi da gde da, da, da, da, da. Naravno. Ne zna, to prekal dieta Pa dobro. Možeš... Nije dobro, mislim dobro je, ali bojim se da ne prestane ako se ne ne, ne ispuni u u upravo u hramu, u crkvi pa. na službi. Izvolite. ja mislim da nije teško posetiti jevasno, posetiti on hram. Znao kako isvršati post u izmislima. Kako ja sam samo živa se da sam na Da. Čijem izlađem vani ili vani pro ovoga samroja smrtaža? Kako da izlađem da. nekom da mislim da. samo dobro i da radim dobro? Pa tu atmosferu Koju mali, da pa tu atmosferu tu atmosferu bogosluženja moramo da prenesemo na naš život. To je veoma bitno. Nije baš odmah lako sve to. Najljepšena liturgija, definitivno. Još, nešto smeta, jer ovakavno je kako Bog pio neče dobro ko mi je je liturgija. Neke, ne, ne mogu da ponavljam se mm -hmm. ako ne. Naravno, ne na glas. Jer, no, ali ne mogu jer ne ču da. pa, dobro, naučimo liturgiju polako naučimo liturgiju polako pa ponavljamo u sebi, pjevamo Nekak, lijepo je da govorimo tiho i da pjevamo tiho da sami sebe čujemo u tom smislu I da, na način, da na taj način aktivno učestvujemo u bogosluženju Da ne bude kao oni koji tu dođu, gledaju, ne znaju šta se dešava, mrzo Ali ako aktivno učestvujemo, kad je oče naš simbol vjere, to je nešto što, da kažem, svi znamo u principu, to zajedno izgovaramo. Čak ne moramo svi, kao hor, da kažem, naj neki imperativ bogoslužbeni je da cijela crkva zajedno pjeva, to je nešto naj najljepše, ali mi nismo još dostigli do tog nivoa, ali možemo da pijamo tiho, da sami sebe čujemo da ne smetamo nekome pored sebe u tom nekom, u njegovoj molitvi. To je ono što je bitno. Bitno je naći blagosloveno zanimanje poslije bogosluženja. Definitivno je najljepše na, na, na službi, to je nešto što je tako, ali Moramo naći nešto da radimo. Da čitamo, da rukodelje, da... dosta ljudi radi, pa onda nema vremena, je li? Čim radimo nešto, evo ja sam juče išao da da berem drva. Nikako mi misa oni jedna nije došla dok nosim onaj drva. Jer i to je nas otac Lazar ručio, znao otac Rafailo, kad kad smo mu govorili da imamo pomisli, on kaže uzmi ti nešto da radiš i nećeš imati pomije. Uzmi nešto konkretno da radiš, nečim konkretnim da se baviš. I da ne budemo lijene. I onda će nam pomisli nam neće dolaziti. Čuo sam skoro da čovjeku 50.000 pomisli dođe svaki dan na koji naučno istraživanje. Koliko istini to nije li? Ovaj, nije bitno. Ali je bitno da nas pomisli Da nam dolaze, to je ono što, što je samo je on, ono glavno da li ćemo te pomisli ako nisu dobre prihvatiti ili hoćemo li ih odbaciti kao loše a upravo taj blagosloveni rad da li je na našem poslu, da li je u školi, da li je u rudniku da li je ne znam nija gdje ovaj Dok kopamo baštu, dok nešto Dok čitamo, dok uh, Istražujemo, dok ne znam Ovaj Je bitno, jer tada Nas će nas uh, Misli, loše misli O tim, mislim, prijučamo Ovaj, teže napadati Teže ćemo ih primati, jer imamo već Teško, ako na radnom mjestu Ja, ne želite Nekome ti suhod ili nešto A dolazi recimo ja Evo, sve dobro recimo, pričestim se no to se tega gunđan, ja ne znam šta je sam na, ovaj, na radnom mjestu prologim recimo ovaj, od jutra do više bremena nego što sam kući kući to je kako tu da se obremeni? pa o, o, to ima molitveno rasuđivanje, je li tako je taj termin molitveno promišljanje i o tom što radimo da, Gospode, pomovo ili gospod... Pa morate... Ja sad nisam baš neki, taj, morate... to te Srafailo bolje zna, ja sam ovako ovaj obični protar, gradski, ali ono što znam po sebi jeste da kad pokrenem u srdnija da se molim, onda je sve drugačije. Kad ta molitva je istinska iz srca i, i zato je sveti Grigor je bra, branio tu molitvu unutrašnju esihastičku koja je ta u svali to molitveno tihovanje, pogruženje, ne moramo čak ni da izgovaramo molitvu. Znam da je na primer Sveti Antoni je veliki koji je osnivač monaršta, dolazio da uzima pouke kod obućara. zato to i žitija. Svilazio i ovaj obućar kaže moće si došao kod mene, ja sam obućar popravljan cipele kao. A njemu se javi Bog da je taj obućar da ima onaj prekidnu molitvu Nije ne mora to samo da bude izgovaranje molitve nego taj blagosloveni rad i molitva na koje Mala siru piše rad i molitva ne znam za poraviso Benediktel e, Benedikte, je e a, to je ono što jeste i onda kad je došao Sveti put svijatija Antonija ovaj kaže pa meni je Bog rekao da dođem kod tebe da mi daš savjet i ovaj se branio branio ali je bio svetitelj uporan i tražio da mu kaže u tajnosti, što bi rekli pred Bogom, kako on to živi i molitveno. Tako da svaki naš posao koji, bavi, koji, koji radimo, bilo gdje može da bude blagosloveni i može da bude ispunjen do kraja. Ako ga radimo prije svega pošteno, istinski i ako se predamo da znamo to što radimo da će biti blagosloveno da od toga hranimo sebi i svoju porodicu da možda pomažemo nekom bližnjem e, taj naš rad će biti molitveni rad i zato moramo malo da nekako e, možda čak i manje da razmišljamo o tome ali ovo sad već neke duhovne priče e, ovaj, koje su individualne čini mi se, ali da više ovaj da manje razmišljamo o tome a da više dijelamo na tom, na tom polju da iskoristimo svaki taj trenutak da rasuđujemo po Bogu da, da upadamo u te priče e, razne koje mogu da nam budu ta ugovaranja ta klevetanja da sve to nas odvraća od, od tog života ali što smo dublje u tome onda ćemo i lakše da svjedočimo i sebe da sačuvamo a ono što je veoma bitno Ljudi će reći, on je hrišćanin, on je sluga Boži. E to je ono što je najbitnije u bilo kom poslu kome se bavim, pa čak i ovom našem. Ja mogu da nosim mantiju, a da ne budem sluga Boži. Ako istinski ne živim i ako ne svjedočim da ova moja mantija je moj obraz i da je to moj život. Da to nije samo neki, da ja to ne nosim da bih samo prehranio djecu, nego da imam odgovornost prema ljudima, da imam odgovornost prema gospodu. Danas smo pominjali, skoro smo u Nikšiću dobili e, oca Nikolu, postoje sveštenik na e, i time da završimo, evo duži smo. Ovaj, e, sveštenika se rukopolažu, u jednom trenutku liturgije dobija agnec od koga se mi pričeštjujemo. E, vladika mu daje na, na, na diskusu i kaže mu, evo ti, sad ću parafrazirati, da drži jedan dio liturgije, od osvećenja darova do Do oče naš kad krećemo da se pričešćujemo Da drži u ruci I kaže Ovo ti je zalog Duha svetoga Zalog koji dobijaš kao sveštenik I ovaj zalog To jest crkvu Božju Koju ti sad dajem Jer Agnez je crkva Božja Zajednica jeli, Tijelo Hristovo Koji smo mi a, Dijelovi da kažem Članovi tog Hristos je glava Mi smo tijelo njegovo Kaže, taj zalog Crku ću tražiti na strašnom sudu I to je ono što e, Jeste za nas Sveštenike veoma bitno i odgovorno Ali taj zalog je I onaj zalog koji smo dobili na krštenju Kad smo se krstili I kad smo rekli Da gospode e, Vjerujem, ispovjedam i postaješ jednom sa Gospodom. To miropomazanje, primanje Duha Svetoga je taj neki zalog koji treba da očuvamo, da iznesemo da iznesemo pred Gospodom. Tako da, trudje ali koliko god puta da padnemo, jedan put više da se ustanemo i da tako podignuti i uzvišena čela nasmijana lica, svijetla lica, uđemo u radost Vaskrsenja Gospoda našeg Istusa Hrista. А. На слушама. С модалего искроити до вас посетimo уведно благодарећи просло спободано наин што будем рећи koja nas naša crkva voziva, isto vrijeme da vas podsjetimo na jedno takvo sabranje u toku velikog posta, a vezano je za nama u visku i svima vama dragu rusovsku obitelj, koja ima i jedan novih hram u skoku Konefiku je posjećan prepodobnom i bogonosnom otcu našem Benediktu Norsiskom. Zahvaljujući toj kapelici i svakako našem dragom otcu i stavacu Benediktu koji ime velikog Benedikta lunački nosi, ali Taj put Svetog Benedikta, a svakako možni smo da naglasimo sve vjerom i molitelnom pražnjom našeg arhijepiskopa Filohije, koji kao pastir crtve na drugu od toga razima koliko je značajno vezivati mlado u naštvu sa trebnim predanjima, jedno od monaških predanja svakako jeste i predanja svetog Benedikta Rosijskog tako da se evo već godinama ukupljamo na taj dan u Manastiru u pa je evo da prenesem i pozdrav i poziv naših sestara na čemu se matite odolom da se tamo seberemo u srijedu ovu koja je pred nama u Sturgije, tako, počeće u i znate, gde se ma nas je ustvo na razinjama potrebe o tome, ko rovim o to još jednom imam se stara da vas obavijestimo i pozornimo. Oči još jedno. E, Slično je srku u istinu, vlažite djavom, gododnicu, i sam praženom i te ne I mater Boga našego, šlstnjevišu u tebubim i svanišnju, e već samienija sedati, već izdjelenija Boga, soba rošuju, sušuju, o govodnicu tja veličaj je. Slavo svešino i svetom jedin koji sa i veku i veku slavim. Gospode puni o le Gospode puni o le Gospode puni o le oživlodi svoj i hvalica mać tihota naš sve Cristo Božemu što miluje nas. Amen.